ashhadu an la ilaha illallah la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazidah yaqulu rabbuna tabarak wa ta'ala fi kitabihil karim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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اسره لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فينأشد قل الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدء وكل بدء ضلاله وكل ضلاله في النار عدني الله وإياكم من النار Ikhwani fi din 'azzaqumullah Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membacakan risalah yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah taala yang berjudul makna la ilaha illallah wa muqtadaha makna Ma dari la ilaha illallah dan konsekuensinya serta pengaruh-pengaruh dari la ilaha illallah pada pribadi dan masyarakat Sekarang langsung saja membacakan mulai dari muqaddimahnya. Kala asyikh salih al-fawza al-hafidha allahu ta'ala. في رسالته معنى لا إله إلا الله. المقدمة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونطوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مُضلل له وما يُضلل فلا هادي له. Wa ashadu an la ilaha ilallahu ahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alihi wa ala alihi wa ashabihi Wa kulli man ittaba'u wa tamasaka bi sunnatihi ila yawmiddin Ama ba'd Fa'inallaha subhanahu wa ta'ala Amarona bidhikrihi wa asna'a sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berzikir dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang selalu berzikir wa wa'adahum ajran 'azima dan menjanjikan bagi mereka pahala yang besar Fa'amarobidikrihi mutlak. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan dikir secara mutlak, iaitu tidak terkait dengan waktu, tidak terkait dengan tempat, tidak terkait dengan dikir-dikir tertentu, ya, bebas kita mau dikir apa sahaja. Wabaddal firaq minal ibadah, wabaddal firaq minal ibadat, dan setelah selesai dari ibadah-ibadah. Qala ta'ala fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kalian sudah selesai dari salat kalian maka berzikirlah kepada Allah. Dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk atau di atas sisi-sisi kalian dalam keadaan berbaring diperintahkan Dikir setelah salat begitu juga Allah Subhanahu wa taala firman-Nya wa qala manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum abaakum atau ashadzdzikra kalau kalian sudah menunaikan manasik itu manasik haji kalian Fadzkurullaha dzikran kadzikrikum abaakum maka berzikirlah kalian kepada Allah seperti kalian mengingat bapak-bapak kalian atau lebih daripada itu. Ini adalah contoh di mana Allah Subhanahu memerintahkan untuk berzikir setelah selesai ibadah. Wa amara bi dzikrihi athnaa'a ada'i manasikil haji khasah Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berzikir di tengah-tengah pelaksanaan pelaksanaan manasik haji secara khusus. Faqala ta'ala fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal mas'aril haram. Kalau kalian ifadah dari Arafat dari padang Arafah maka berzikirlah kepada Allah indal mas'ir inda al haram. Wa qala ta'ala wa dhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala firman wa dhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kepada Allah pada hari-hari tertentu, hari-hari yang sudah dihitung yaitu pada musim haji. Wa syara'a iqamatas shalah lidzikrih. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala ya mensyariatkan ditegakkannya salat adalah untuk berzikir kepada Allah wa aqimis salata liddikri dan tegakkanlah salat untuk berzikir mengingat kepadaku waqala an sallallahu alaihi wasallam ayyamut tasyriq ayyamu aqlin wa syurbin wa dzikrillah rawahu muslim begitu juga nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ayyamut tasyriq hari-hari tasyriq adalah hari-hari ya makan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu wa asila. Wahai orang-orang yang beriman. Udzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak wa sabbihuhu bertasbihlah kepadanya bukratah wa asila pada pagi hari dan hari, pada sore hari walamma kana afdholu dikri la ilaha illallahu wahdah la syarikalah kama warada anil nabi sallallahu alaihi wasallam sallam nabi sallallahu alaihi wa sallam anahu qal khairu du'ai du'awu Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wahu ala kulli syai'in qadir rawahu tirmizi dan dikarenakan sebaik-baik seutama utama zikir adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebagaimana yang datang dari Nabi SAW alaihi bahwasanya beliau bersabda Sebaik-baik doa adalah doa Arafah. Dan sebaik-baik apa yang aku katakan dan para nabi katakan para nabi sebelumku mengatakan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa qadir. Wa limakanat hadzihil kalimah al azimah. La ilaha illallah lah hadhihi al-manzilah al-aliyah min baini anwa'i ahkam wa laha shurut ma'nan wa muqtada dan dikarenakan kalimat yang agung ini yaitu la ilaha illallah memiliki kedudukan yang sangat tinggi di antara dikir zikir yang lain dan terkait padanya hukum-hukum Begitu juga di situ ada syarat-syaratnya makna dari la ilaha illallah dan konsekuensinya falaisa kalimatan tuqal bil lisani faqat dan bukan hanya sekedar kalimat yang diucapkan oleh lisan saja limakanal amru kadalik dikarenakan perkaranya demikian asartu an attaquna mauzu' hadisi Antakunamau dua haditsi, maka aku memilih pembahasan La Ilaha Ilallah ini sebagai tema pembicaraanku. Rajian minallah Taala anya jaga Allah nawaitiakum min ahlihah almustamsiki nabihah. Aku berharap dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan kami dan kalian sebagai dari ahli la ilaha illallah yang berpegang teguh dengannya wal arifina limanaaha yang mengenal mengetahui maknanya al amilina bi muqtadhaha zahiran wa batina, yang mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut baik zahir maupun batin Wa saya qulu hadithi an fi hudud al-nuqat at Dan pembicaraanku tentang kalimat ini yaitu la ilaha illallah adalah pada beberapa poin berikut ini. Maqanatul la ilaha illallah fil haya. Yang pertama adalah maqanatul la ilaha illallah, kedudukan la ilaha illallah dalam kehidupan. Wafatluha. Kautama'an la ilaha ilallah Wa i'rabuha Dan i'rab dari la ilaha ilallah Wa arkanuha Rukun-rukun dari la ilaha ilallah Wa syurutuha Syarat-syarat dari la ilaha ilallah Wa ma'naaha makna dari la ilaha ilallah Wa muktadaaha konsekuensi dari la ilaha ilallah wa mata yanfa'ul insana attala fudbiha kemudian adalah kapan bermanfaat bagi seseorang ketika mengucapkan la ilaha ilallah tersebut wa mata la yanfa'ul insana dan kapan tidak bermanfaat wa asaruha dan juga pengaruh-pengaruh dari la ilaha ilallah ini Fa Fa'akulu musta'inan billahi ta'ala Maka aku katakan Dengan mengharapkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Makanatu la ilaha ilallah fil haya Taip. Kita masuk ke dalam inti dari risalah Beliau membagi ya, Dengan beberapa subjudul Dan yang pertama adalah tentang Makanatu la ilaha ilallah Filhayah, kedudukan dari La Ilaha Ilallah di dalam kehidupan kita. Qala, hafidhoh Taala, Inna kalimatun yaulinuha al fi adanihim wa itaamatihim. Sungguhnya La Ilaha Ilallah adalah kalimat yang diucapkan yang diserukan oleh kaum muslimin di dalam azan-azan mereka dan komat-komat mereka dalam azan dan ikhama, wa fihutabihim wa muhadasatihim begitu juga di dalam khutbah-khutbah mereka dan percakapan-percakapan mereka, wahia kalimatun qamat bihal ardu wa samawat dan dia adalah kalimat yang tegak dikarenakannya bumi dan langit-langit wa khuliqat li ajliha dan diciptakan karena la ilaha illallah ini segenap makhluk wa biha arsal arsalallahu rusulah dan dengannya lah Allah mengutus para rasulnya Wa kutubah dan menurunkan kitab-kitabnya. Wa syara'a syara'i'ahu dan mensyariatkan syariat-syariatnya. Wa li'adriha nusibatil mawaazin wudi'at ad Dan karena la ilaha illallah lah, nusibatil mawazin ditegakkan timbangan-timbangan amalan. Wa wudi'at dawawin dan diwan-diwan diletakkan yaitu catatan amalan waqama suqul jannah wan nar karena adanya karenanyalah terdapat sukunul jannah wan neraka dan surga surga dan neraka wa biha inqasamatil khaliqah illa mu'minina wa kuffar dan dengan la ilaha illallah inilah makhluk makhluk terbagi menjadi dua terbagi menjadi orang-orang mukmin dan orang-orang kafir fahia man syaul wal amri was sawabi wal 'iqab dan la ilaha illallah ini merupakan pusat dari penciptaan yaitu sebab sebab dari perintah dan sebab dari pemberian pahala dan sanksi wahyal haqqul dan dia adalah al haqq kebenaran yang dikarenakannya lah diciptakan para makhluk wa anha wa an huququha as-su'al wal hisab tentang dialah yaitu tentang la ilaha illallah dan tentang hak-hak la ilaha illallah akan ditanya seseorang itu dan akan dihisab wa 'alaiha yaqustawabu wal iqab dan dengan sebab atau di atas la ilaha illallah itulah dengan dasar la ilaha ilallah As-sawab wal iqab Pahala dan sanksi itu diberikan Wa alaiha nusibatil qiblah Dan karenyalah kiblah itu didirikan Wa alaiha usisatil millah Dan karenyalah ditegakkan agama Wali ajriha juri dat suyuful jihad Dan dikarenakan la ilaha ilallah Juri dat suyuful jihad Pedang-pedang jihad itu dihunuskan. Wahyah hak ala jamil ibad dan dia merupakan hak Allah atas seganap hamba. Fahyah kalimatul Islam dia adalah kalimat al Islam. Wa miftahul darisalam sebagai kunci dari darisalam. Wa anhajis alul awalun wal akhirun dan dari la ilaha ilallah inilah orang-orang yang terdahulu dan sekarang ditanya falatazulu kodamal abbaynayadillah hata yusalla anmasalaitain dan tidak akan beranjak kaki para hamba di hadapan Allah sampai mereka ditanya dengan dua masalah mada kuntum ta'budun apa yang kalian ibadahi? Wa madza ajabtumul mursalin? Dan dengan apa kalian menjawab para rasul? Wa jawabul ula bi tahqiqi ilaha illallah. Jawaban pertanyaan pertama adalah dengan mentahki dengan merealisasikan la ilaha illallah, ma'rifatan wa iqraran wa amalan. Apakah dengan ilmu atau dengan pengakuan dan dengan amalan? Wajah wabusania dan jawab pertanyaan yang kedua adalah bintahki Anna Muhammad Rasulullah ya, dengan perrealisasian dari syahadat Muhammad Rasulullah, makrifat anwakia ya, dan watawakan dengan bentuk kita mengetahui makna dari Muhammad Rasulullah dan ketundukan dan ketaatan kepada beliau hadhil kalimah. Hiya al-fariqu baina al-kufr wa islam Kalimat ini merupakan pemisah antara kekufuran dan keislaman. Wa hiya taqwa. Dan dia adalah kalimatut taqwa. Wal urwatul wuthqa. Dan al urwa hal wuthqa, simpul yang sangat kuat. Wa hiya allati ja'alaha Ibrahim kalimatam baqiyatan fi akibih ila Allahum yarji'un. Dan inilah yang disebutkan dan dijadikan oleh Ibrahim sebagai kalimat yang kekal pada anak keturunannya agar mereka kembali. Wahyalati Shahidallahu bihalinafsihi dan kalimat inilah yang Allah bersaksi dengannya untuk dirinya. Wasahidat biha malaikatuhu dan para malaikatnya wa ulul ilm dan juga para ahlul ilm. mereka bersaksi. Dengan kalimat ini, qala ta'ala, "Shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imun bil qist, la ilaha illahu wal azizul hakim." Allah bersaksi bahwasanya la ilaha illahu, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia. Begitu juga para malaikat bersaksi bersama Allah, begitu juga ulul ilm, para ahlul ilm qa'im bil yang tegak di atas kehadiran la ilaha illallah wal azizul hakim tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dialah al azizul hakim yang maha perkasa lagi maha bijak wandur majmuat tauhid lihat maksudnya kembali kepada buku majmuat tauhid wahia kalimatul ikhlas wasyahadah wa syahadatul hak dan dia adalah kalimat al-ikhlas. Wa syahadatul haq yang haq, wa da'watul dakwah yang haq. Wa bara'atun minasyirki dan merupakan pernyataan berlepas diri dari kesyirikan. Wali ajliha kholiqal khalqu kama qala ta'ala, wa ma khalaqul jinna wal insa illa dan dikarenakannya, dikarenakannya ilah-ila inilah diciptakan para makhluk. Sebagaimana Allah Subhanahu Wataala berfirman, Wa ma khalaqul jin wal insa illa liya budun. Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Aku. Wal di ajliha urzilatil rasul wa unzilatil kubub kama qalata dan dikarkan la ilaha illallah inilah diutus para rasul dan diturunkan kitab-kitab sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman wa arsalna min qablik tidahlah kami utus sebelummu daripada rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya la ilaha illa ana tidak ada ilah yang berhak untuk diibadati kecuali aku kata Allah. Fa'budu maka beribadahlah hanya kepada-Ku. Wa ta'ala yunazzilul malaikata birruhi min amrihi. Alaman yasha'u min 'ibadihi an andiru annahu la ilaha illa ana Allah Subhanahu Wa Taala firman Yunus Zul Mulai kata birohimin amrihi alamayyasha Allah menurunkan para malaikat dengan ruh dari perintahnya terhadap siapa yang Allah hendaki dari hamba-hambanya agar mereka memberikan peringatan antiru berilah peringatan bahwasanya La Ilaha Illa Ana tidak ada yang berhak untuk dibarahi kecuali Aku fataku maka bertakwalah kepadaku Kata ibnu Oyaina, "Ma'an amal Allah, ma'an amal Allah, pada abd min ibad, nikmatan agam min an arrafahum la ilaha illallah." Ibu Oyaina, iaitu Sufyan ibnu Oyaina, rahimahullah beliau berkata, "Tidaklah Allah memberikan kenikmatan kepada seorang hamba." Dengan kenikmatan yang lebih besar daripada Allah mengenalkan kepada mereka makna la ilaha illallah Wa inna la ilaha illallah li, li ahlil jannah kalma il barit li ahlil dunia Dan sungguhnya la ilaha illallah bagi penduduk surga seolah satu bagaikan air yang sejuk bagi penduduk dunia Faman qalaha usima maluhu wa Barang siapa yang mengucapkan la ilaha ilallah usima maluhu wa maka akan terjaga harta dan darahnya Waman abaha famaluhu wa damuhu hadar Barang siapa yang enggan untuk mengucapkan la ilaha ilallah maka harta dan darahnya hadar yaitu halal untuk ditumpahkan. Wa sahih an-nabi sallallahu alaihi dan dari sahih dan pada kitab sahih an-nabi nabi sallallahu An Sal An alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Man qala ilaha illallah wa kafara min dunillah harama maluhu wa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia kufur dari apa-apa yang diibadahi selain daripada Allah, maka haramlah harta dan darahnya. Wahisabuhu ala Allah. Dan perhitungannya adalah di sisi Allah. Wahiyya awaluma yutlabu minal kufari indama yud'awna ilal islam. Dan kalimat ini adalah ha'ab pertama kali yang diminta dari orang-orang kafir ketika mereka didakwahkan kepada Islam. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adh an ila al-Yaman qala lahu inna qad ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwal ma tad'uuhum ilahi shahadata an ilaha illallah Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adh Mu'adh bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ila al-Yaman ke negeri Yaman Maka Wasiat Nabi kepada beliau adalah Inna ka ta'ati qawman min ahlil kitab Sungguhnya engkau akan mendatangi kaum min ahlil kitab kaum yang merbeka adalah ahlul kitab Falyakun awalama tadu'uhum ilahi syahadatu alla ilaha ilallah Maka Ya, jadilah dakwah yang pertama kali engkau serukan kepada mereka adalah syahadah Allah ilaaha illallah. Persaksian laa ilaaha illallah. Al hadits. Akhrajahu bi sahihain. ini dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Dan بهذا ta'lamu maqanataha fid wa ahammiyataha fil Dari sini Engkau mengetahui bagaimana kedudukan La Ilaha illallah ini di dalam agama dan bagaimana pentingnya di dalam kehidupan kita. Wa annahah awal wajibin al ibad dan bahwasanya La Ilaha illallah ini merupakan kewajiban pertama bagi para hamba. Di annahal asal sunnahi tubna alaihi jami'ul a'mal kerana la ilaha illallah ini merupakan fondasi yang diatasnya lah dibangun seluruh amalan-amalan. Qala -amalan. fadlu la ilaha illallah. Kutamaan la ilaha illallah. Qala hafidhahullahu taala. Falaha fadailu azimah. La ilaha ilallah ini memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat agung. Walaha minallahi makanatuhu makanatun. Dan dia memiliki kedudukan. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Man kalaha sadikan adkhalahullahul jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha ilallah secara jujur. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga. Wa man qala ha kadzibal haqa wa ahrazat malahu fid dunya wa hisabuhu 'ala Allah. Dan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan kedustaan maka dia akan menjaga harta dan darahnya di dunia adapun perhitungannya adalah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala disini ada yang perlu sedikit dijelaskan dan ini merupakan bentuk dari keutamaan la ilaha ilallah saking hebatnya saking luar biasanya dari keutamaan la ilaha ilallah ini Jangankan seorang yang mengucapkannya dengan jujur Seorang yang mengucapkannya dengan dusta saja ya Itu masih bisa bermanfaat bagi dia Itu masih bisa bermanfaat Sebagaimana yang diisyarakan oleh Asyik Saleh Al-Fawzan Fauzan disini Waman qalaha kadiban Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ini dalam keadaan kadib dalam keadaan dia dusta untuk mengucapkannya. Ya. Maka ini bermanfaat bagi dia di kehidupan dunia. Dan inilah yang dilakukan oleh siapa? Orang-orang munafikin. Ya, orang-orang munafikin. Mereka orang-orang munafik. Ya, apa pengertian orang-orang munafik ini? al yubtil, Al-Ladi yudhhir al-Islam, yubtil Orang munafik, dan yang dimaksudkan adalah munafik etikat, munafik keyakinannya, adalah dia yang menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Bagaimana dia menampakkan Islam? Tentu awal pertama kali yang dia tampakkan adalah syahadat Allah ilaha illallah. Syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah. Pertanyaannya, apakah mereka mengucapkannya dengan jujur? Jujur bahwasannya mereka mengucapkan la ilaha illallah itu dari hati mereka? Jawabannya jelas. Jelas bahwasannya jawabannya tidak. Kenapa tidak? Ya karena mereka munafik. Mereka menyembunyikan kekufuran dalam hati-hati mereka. Dalam hati -hati mereka. Lantas apa tujuan mereka Seperti itu Tujuannya agar mereka selamat Untuk hidup di tengah-tengah kaum muslimin Ya, Ketika Rasulullah SAW Dan para sahabat Berhasil memenangkan perang badar ya, Berhasil memenangkan perang badar Yang ini eh, Kemenangan yang luar biasa Bagi Islam dan kaum muslimin Ya, dan kegoncangan luar biasa bagi orang-orang musyrikin. Maka orang-orang yang tadinya mereka beradat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah ya, kota Madinah seperti Abdullah bin Ubay, ibn Salul ya. Mereka berpikir kalau mereka tetap di dalam keadaan terang-terangan memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sementara posisi mereka yaitu Rasulullah sedang kuat-kuatnya ketika itu, ya maka mereka yang akan celaka. Maka itulah dia dan pengikutnya mereka berpura-pura masuk Islam. Dan mengucapkan syahadat dusta. Ya, syahadat dusta. Allah Subhanahu wa Taala firman: Idaja akan munafikuna. Kalu nashadu inna kalal Rasulullah. Wallahu ya inna kalal Rasul. Wallahu ya shadu innal munafikin ala Ketika datang kepadamu orang-orang munafik, mereka berkata: Nashadu inna kalal Rasulullah. Sungguh kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Ya. Ini kata orang-orang Ar munafik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Wallahu ya'lam inna kala la rasul. Allah mengetahui bahwasanya engkau adalah rasul-Nya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu adalah pendusta. Ya, ini bentuk kedustaan mereka Di dalam syahadat Tetapi karena luar biasanya Kalimat la ilaha illallah ini ya Luar biasanya kalimat la ilaha illallah ini ya, Bayangkan Orang yang berkata Dusta Mengucapkan la ilaha illallah ini Masih ada manfaatnya Walaupun manfaatnya adalah Hanya di kehidupan dunia Ya dan syahidnya sini adalah untuk apa? Untuk kita melihat bagaimana luar biasanya la ilaha illallah ini. Ya ketika diucapkan secara dusta saja itu masih bermanfaat bagi yang mengucapkannya. Apalagi kalau diucapkan dengan jujur. Dan tentu kita harapkan. Kita mengucapkan la ilaha illallah ini dengan jujur Bukan dengan kedustaan Karena ini adalah orang-orang munafik yang demikian ya, di sini, Poin yang ingin disampaikan Bagaimana luar biasanya La ilaha illallah ini Sampai siapapun yang mengucapkannya Dengan kedustaan Itu masih bisa bermanfaat bagi dia Qala wahiyya kalimatun Wajizatun lafad dan la ilaha ilallah ini adalah kalimat yang wajizah, yang ringkas. Qalilatul huruf. Sedikit hurufnya. Khafifatun ala lisan. Ringan untuk diucapkan oleh lisan. Sakilatun fil mizan. Akan tetapi berat timbangannya di dalam, apa di mizan, ditimbangan. Kata, "Fakad Rabi' ibnu Hibban wal Hakim wasahihah an Abi Sa'id al Khudri radhiyallahu taalaanhu. Ibnu Hibban dan Al Hakim meriwayahkan ya, dan disahihkan oleh Al Hakim dari Abi Sa'id al Khudri radhiyallahu taalaanhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kala ya Kala Musa, Nabiullah Musa berkata, 'Ya Rabb Al limni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih. <tuh> wahai Rabb Ajarkan kepada-ku sesuatu yang aku mengingatmu dan berdoa kepadamu dengan sesuatu tersebut. Qala ya Musa qul la ilaha illallah. Maka Allah berkata, "Ya Musa, wahai Musa, katakanlah la ilaha illallah." Maka Musa berkata, "Qulu ibadika yaquluna hadza." Ya, seluruh hamba-hambamu mengucapkan ini. Yaitu Nabiullah Musa menginginkan kekhususan ya, untuk dirinya. Qala ya Musa law annas samawati sabaq wa amirahunna ghairi wal aradina sabaq fi qiffatin wa la ilaha illallah fi qiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa seandainya Ya, langit yang tujuh dan para penduduknya, para penduduknya selain aku kata Allah, wal arodi nasab dan bumi yang tujuh, fi kifah yaitu pada daun timbangan, walla illallah pada kifah dan la ilaha illallah pada daun timbangan yang sebelahnya, malat bihin la illallah maka nisya akan lebih berat la ilaha illallah. Di qanali muhammad. Fal ya fal hadis jadulu ala anna la ilaha illallah ya afdalu dzikir. Maka hadis menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah adalah sa utamanya dzikir. Wa fi Abdullah bin Umar marfuan dan dalam hadis Abdullah bin Umar marfuan secara marfu yaitu dari Rasulullah SAW. alaihi wasallam khairud du'a du'a du'a di yaum Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyu min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebaik-baik apa yang aku ucapkan dan para Nabi sebelumku adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul muqwa lawul hamdu wa, wa huwa ala kulisayin qadir ya, Di sini menunjukkan ya, Bahwasannya la ilaha illallah Merupakan kalimat yang paling baik yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dan para Al-Anbiya sebelumnya ya, Dan dengan inilah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah tidak ada yang ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Wahdah, satu-satunya tidak ada sekutu baginya. Hanya milik Allah lah al-mulk kekuasaan. Wa dan hanya miliknyalah ya pujian. Wa huwa kulli syai'in qadir. Ya, dan dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya, merupakan sebaik-baik zikir. Baik-baik doa yang kita panjatkan kepada Allah. Allah wa mimma ya ala siqaliha fil miszan aylan, marawahut tirmidi wahhasna, wan nasai wal hakim, dan juga yang menunjukkan bagaimana beratnya la ilaha illallah ini di dalam timbangan adalah apa yang diraikan oleh Imam Tirmidi dan dihasankan oleh beliau. Wan Nasa'i wal Hakim dan diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i Al dan Al-Hakim. Wa sahihun ala syartil Muslim. Dan beliau mengatakan sahih sesuai dengan syaratnya Imam Muslim. An Abdullah bin Amr dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini yang kita kenal dengan hadis al-bitaqah. Ya, hadis bitaqah. Bitaqah itu kartu. Apa maksudnya nanti akan saya sebutkan. Qala Nabi sallallahu alaihi birajulin min ummati ala ru'usil khala'iq yaumil qiyamah. Ya. Dipanggil seorang dari umatku ala ru'usil khala'iq di tengah-tengah makhluk pada hari kiamat. Fa yansharu lahu tis'ah wa tis'un tis'atun wa tis'una sijillan. Ya, maka diperlihatkan kepadanya 99 catatan. Kullu sijil sijil qulu sijillin minha mudal bahar. Ya, setiap catatan yang dimaksudkan di sini adalah catatan dosa orang tersebut. Ya, catatan dosa orang tersebut puluh sejelil minhamu dalbasar setiap catatan itu mudal basar ya sepanjang penglihatan ثم kemudian dikatakan pada orang ini atunkiru min hadza syai'a apakah engkau mengingkari ya min hadza dari ya catatan ini sesuatu dia mengatakan fa yaqulu tidak wahai rab ya fayaqul alaka udrun aw hasanah apakah engkau memiliki udzur atau kebaikan fayahabur rajul fayaqul ya maka dia tidak enak untuk mengatakan dia takut dan dia mengatakan la tidak maka dikatakan fayaqal bala innalaka indana hasanatan hasanat Tentu bahkan engkau di sisi kami memiliki kebaikan. Wa inna hulal dul dan tidak ada ketoliman kepadamu. Fayyur rajalahu bita'kh maka dikeluarkan bita'kh kartu fiha pada kartu tersebut tersebut terdapat ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Dan dua kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammad dan rasulullah. Satu kartu Dibandingkan dengan 99 catatan dosa Yang setiap catatan adalah sepanjang mata memandang ya. Maka orang ini merasa pesimis Melihat apa dibandingkan satu kartu La ilaha illallah dengan ya, dosa yang demikian banyak Fayaqulu ya Rabb <tuh> maa hadihil bitaka ma hadihil sijilat Ya. Apa? Mau dibandingkan Mahdi hilbet Apa artinya kartu ini dibandingkan dengan catatan-catatan dosa yang sembilan banyaknya tersebut? Ayatul Inna Kala Tukram, engkau tidak akan ditolimi. Ya, artinya tetap harus ditimbang amalannya. Fatuha usi jilad fikifatin wal bitaka fikifah maka diletakkanlah 99 puluh sembilan catatan dosa itu pada daun timbangan yang satu dan bitaka Kartu yang berisikan la ilaha illallah Muhammad rasulullah itu pada timbangan daun timbangan yang lain. Fatuha usi jilad wasakurat al bitaka. Ya, maka berhamburan yang Si jilat catatan ini tadi Dan bitokoh itu yang berat ternyata Subhanallah eh, Ini hadis Sangat ma'ruf sekali Yang dikenal dengan hadis al eh, hadis Tentang kartu Kartu yang berisikan La ilaha illallah Yang dengan kartu ini ya Mengalahkan 99 catatan dosa Yang mana setiap catatan itu sejauh mata memandang ya ketika ditimbang di timbangan catatan timbangan amalan seorang Wa li hadhil kalimah al azim al Dan kalimat yang agung ini terdapat fadhail kathirah keutamaan-keutamaan yang sangat banyak Dakaroh jumlahan minha Al al-habib ibnu Rajab firisalah tih al-musammah kalimatul ikhlas dan al-habib ibnu Rajab al-hamdulillahirohimahullah beliau menyebutkan ya, sejumlah dari keutamaan tersebut dalam risalah beliau yang berjudul kalimatul ikhlas was-tadallalikul divallah dan beliau yang menyebutkan dalil bagi setiap keutamaan. Dan diantara kautamaan-kautamaan la ilaha ilallah. Annaha samanul jannah. Bahwasanya la ilaha ilallah adalah samanul jannah. Harga surga. Yaitu harga untuk masuk dalam surga adalah la ilaha ilallah. Waman kanat akhiru kalamihi. Waman kanat akhiru kalamihi. Dakhal al jannah. Dalam barang siapa yang akhir kalamnya adalah La ilaha illallah Maka dia akan masuk surga Wahia najatun minan nar Dan la ilaha illallah ini merupakan Najat Keselamatan dari api neraka Wahia tujibul maghfirah Merupakan sebab dari ampunan dari Allah Wahia ahsanul hasanah merupakan kebaikan yang paling baik. Wahia tamhud dunubawal khataya. La ilaha ilallah ini menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Wahia tujad didumadarasa minal, minal imani filqalb. Dan la ilaha ilallah ini memperbarui apa yang hilang dari keimanan di dalam hati. Watu rajih bishohah ifid dunu dan la ilaha illallah ini terajih dia lebih unggul dari shohof iaitu lembaran-lembaran dosa, sebagaimana hadis bintakoh tadi. Wahyatuh rikul hujub hatatatsila illallah azawajal dan dialah yang menembus halangan-halangan sampai engkau bisa sampai kepada Allah. Wahyā al-kalimatillāti yusadīkullāhu ka ilaha, dan dia adalah kalimat yang Allah benarkan orang yang mengucapkannya. Wahyā afḍalumakalahun nabiun, dan la ilaha ilallah adalah seutama utama apa yang diucapkan oleh para nabi. Wahyā afḍalutdikri, dan dia adalah dikir yang paling utama. Uwahiyah Afdalul Akmal dan dia merupakan amalan yang paling mulia. Wa aksaruhatat Iivan dan yang paling banyak ya dilipat gandakannya. Wa taadilu itkorikah dan setanding dengan pembebasan budak-budak. Wa -budak. taqunuhhirzal mina syaitan merupakan benteng dari syaitan wa hiya min wahshatil qabri wa haulil dan merupakan keamanan dari kengerian di alam kubur dan hari kebangkitan wa hiya syiarul mu'minin idza qamu min quburihim merupakan syiar bagi kaum mukminin ketika mereka bangkit dari kuburan mereka wa min fadailiha annaha taftah liqa'ilaha abwaabal jannah Anna hatf tahlika ilaiha abwaabul jannah asmaniyah yadkhulu min ayha min ayha syaa Dan dari keutamaan la ilaha illallah bahwasanya la ilaha dengan la ilaha illallah ini dibukakan bagi orang yang mengungkap mengatakannya pintu-pintu surga yang delapan dia masuk dari pintu mana saja yang dia suka Wa min anna ahlaha wa id dakhalun bi taksirihim fi huquqiha fa innahum la budda minha. Dan di antara keutamaan-keutamaan la ilaha illallah bahwasanya ahli la ilaha illallah yaitu ahli tauhid wa id dakhalun walaupun mereka masuk ke dalam neraka disebabkan kekurangan mereka di dalam memenuhi hak-hak la ilaha illallah ya fa innahum la budda an yahruju minha maka mereka pasti keluar dari neraka tersebut hadhi anawin al fadha illati dzakarah ibnu rajab fi risalatihi wasta dalla wahidin minha ini merupakan judul-judul dari keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Ibn Rajab di dalam risalah beliau Kalimatul Ikhlas ya, dan beliau menyebutkan pada setiap keutamaan dalil-dalilnya. Hanya saja di sini oleh diringkas oleh Syekh Saleh Al Fauzan. Hafidz Allah Taala dan beliau menyebutkan secara global dari sekian banyak keutamaan-keutamaan La Ilaha Ilallah. Qala rahimahu qala hafidahullah i'rabuha wa arkanuha wa syurutuha i'rab dari la ilaha illallah rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya yang pertama adalah iqrabnya apa itu i'rab? <tuh> i'rab berarti pembahasannya adalah pembahasan dari sisi nahwu. Ya. Bagi yang belum pernah dengar i'rab <tuh> ya dengarkan saja baik-baik. saya bacakan cepat saja. Idza kana makna yatawaqqaf 'ala ma'rifati i'rabil jumal rahimahumullah qad ihtammu bi la ilaha illallah. Dikarenakan bahwasanya pemahaman makna itu tidak lepas dari pengetahuan i'rab dari kalimat-kalimat. Ya. Sedikit dengan tentang i'rab ini saja. Supaya uh, memacu dan memicu kalian untuk belajar bahasa Arab. Ya. I'rab. Dengan i'rab ini kita bisa mengetahui bahwasanya jumlah Ya, makna jumlah, makna kalimat Dengan benar ya, de Makna kalimat dengan benar ya, Dengan ikhrab ini ya. Salah sedikit dalam mengikhrab Itu bisa bagaikan eh, Tauhid dan syirik ya, Akibatnya Bisa Seandainya berkaitan dengan nama-nama Allah maka kita bisa tersesat apa yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah ya misalnya Allah subhanahu wa ta'ala firman wa kallamallahu ya musa taklima wa kallamallahu musa taklima ya Wakarlam Allahu. Nah, dommah yang ada pada lafadz Allahu, jangan dikira itu tidak ada makna. Ya. Nah, e itu sebenarnya sederhana. Cuman kita belajar, apakah itu dommah, apakah itu farha, apakah itu majrur. Ya, sederhana, gampang sholat nahwiku bagi orang yang mau belajar. Bagi orang yang tidak mau belajar, ia ya, kapanpun tidak akan tidak akan bisa. Ya. Apa maknanya? Wa qala Musa. Kalau di situ lafadznya didhomahkan Allahu, maka Allah Subhanahu wa taala sebagai fa'il pelaku, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengajak bicara Musa. Apa akidah yang bisa kita tetapkan dari sini? Bahwasanya Allah mempunyai sifat al-kalam. Ya. Dan ini adalah akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Allah memiliki sifat al-kalam. Sesuai dengan kemahabusaran dan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ahlu bidak. Ya, dari kalangan Jahmiyah, mu'tazilah dan lain sebagainya. Mereka para pengingkar sifat-sifat Allah. Ya, mereka katakan itu bukan wakallamallahu musa. Tapi wakallamallaha. Musa taqlimat. Bedanya cuma satu antara fathah dengan dhammah. Apa bedanya? Kalau dikatakan wa Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadi maf'ul di sini. musa menjadi fa'il pelaku, yaitu Musa yang mengajak bicara Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang mempunyai sifat kalam adalah Musa, bukan Allah. Apa yang mereka inginkan dari sini, mereka mengingkari sifat kalam dari Allah Subhanahu SWT. Hanya gara-gara apa? Perbedaan antara Abba dengan Fathah. Bisa kita sepelekan. Ya, Kelihatan sepele, tapi tidak bisa kita sepelekan. Nah sekarang kalau kita tidak bisa ilmu nahu, Itulah yang dinamakan i'rab. I'rab itu mempelajari akhir. Ya. Dari huruf-huruf ini, dari kalimat-kalimat, dari -kalimat kata-kata ini. Ya. Kenapa kok bisa berubah dari dhammah menjadi fathah, dari fathah menjadi ya. Dan kenapa pentingnya? Karena dengan kita memahami i'rab ini kita memahami jumlah kalimat. Ya. Ngapain repot-repot Saya soleh faudhan menuliskan tentang i'rab la ilaha illallah kalau itu tidak penting. Ya. dan di situ ada kitab judulnya I'rabul Quran. Ya, I'rabul Quran. Bagaimana i'rabnya Al-Qur'an. Dan kalau kalian membaca berapa tafsir, ya terkadang disebutkan bagaimana i'rabnya terlebih dahulu sebelum dijelaskan maknanya. Ya. Dan bagaimana kita mengetahui Arab kalau kita tidak belajar bahasa Arab? Inilah pentingnya belajar bahasa Arab. Ya, kita mungkin hafal ayatnya, ya kan? Kita mungkin hafal ayatnya, ya? Kita mungkin hafal al-fatihah, ya? Insya Allah semua hafal al-fatihah. Ya, tapi seandainya kita keliru satu di situ. Siratul ladina an'amta alaihim. An'amta. Kemudian. Ya. Bisa saja saja. Suatu saat blank kita. Tiba-tiba lupa. Akhirnya salah baca. An'amtu alaihim. Nah. Bedanya antara zombah dengan fathah lagi. An'amtu dengan an'amta. Apa akibatnya? Akibatnya antara tauhid dengan kesyirikan. Ya. Shirathal ladina an'amta alaihim. Ini pengakuan kita tentang kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat pada mereka. Tapi kalau an'amtu, jalannya orang-orang yang telah Aku berikan nikmat pada mereka. Nisbahnya kepada dirinya apa tidak bahaya yang seperti ini? tapi kalau orang sudah mengerti ilmu nahu, ya, dia akan berpikir ketika dia membaca ayat, ketika dia membaca hadis, dia pasti terpikir apa yang benar dari ayat ini, apa yang ini. kalau dia baca ini pasti dia merasa janggal, kalau ada keliru artinya, ya. bagaimana kalau kita tidak bisa? Ya mungkin lewat saja tanpa sadar kita sudah eh, salah di dalam bacaan Al-Qur'an. Wa kallamallahu Musa taklima. Ya. Kita baca wa kallamallahu Ha Musa taklima. Ya. Lewat saja, kita tidak tahu konsekuensi dari arti ayat tersebut. Kita tidak paham. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak bisanya kita dalam bahasa Arab. Ya. baik insyaallah karena Ustaz Abdul Bar hafizohullah sudah datang kita akan lanjutkan kalau ada kesempatan yang lain insyaallah kita akan lanjutkan membacakan kitab ini dari salahnya ringkas insyaallah satu atau dua kali dua kali tiga kali pertemuan bisa selesai Nukafira huna subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah astaghfiruka tubu day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.